Та яка з того користь? Наскочить економ і загарбає все, Всю нашу працю геть до зернини. Виходить, і дбаєте не собі, А своєму ворогові. Одгодовуєте неситого собі на погибель. Та як же його позбутися? Як захиститися? А ви поміркуйте гарненько. В кожному селі набереться селян Чоловік із п'ятсот, а то й тисяча. А в містечку то й четверо більше. Ну а на селі сидить один жит, один економ і чоловік десять коло нього надвірної челяді. «При замку набереться більше команди», – почулися понурі голоси. «А вже ж при замках, у містечках набереться і селян більше, та й наш брат ще вештається. Одне слово – збери всіх економів, усіх панів з підпанками і жедів, та перемішай з усіма нами, то в великій громаді і не знайдеш їх, загубляться, мов кукіль у пшениці». Є й Богу правда, так, пане полковнику, співчутливо й сміливо обізвалося вже більше голосів. Але старі вперто мовчали, чухаючи потилиці. «Так, то та воно так», – зауважив Дзюба, – «та ось що, Цієї купки кубки, списи, і шаблі, і рушниці, і гармати, а в нас кулаки тільки та дрючки, та сокири, та ножи, та вила, та коси перебив залізняк». «Правда, правда», – запально вигукнув Петро. «Ех, аж руки сверблять! Рушниці можна роздобути в панів», – вів далі Залізняк, – «якщо добре попросити, то вони позичать, і гармат можна прихопити в замках, адже коменданти теж подобрішають, коли до них гуртом звернутися». юрбі почувся сміх, похмурий настрій поступово змінювався бадьорістю, і обличчя пожвавішали не тільки у молодих, але й у старих. «А як же це так зробити? Важко, батько! Неможливо!» – загомоніли у відповідь селяни. «Важко! Неможливо!» – палко заговорив Залізняк, підступаючи ближче. «Та хіба не було так само важко батькам нашим за славної пам'яті Богдана? Було ще важче, ніж нам тепер, бо Польща тоді була страшна, сильна держава, грізна й для своїх сусідів». Одначе зуміли діди наші відстояти себе назавжди від напасників, відсахнути навіки від своєї землі ненависних ляхів, оборонити церкву свою від ксьонзів. «Та тож був гетьман Богдан, пане полковнику», – несміливо зауважив Дзюба. «Знайшовся б і тепер такий самий», – мовив хтось із залізнякових супутників. «Справа не в гетьманові, а в нас. Без нас, грішних, і гетьман Богдан нічого б не вдіяв». А що заважає нам, друзі мої, з'єднатися всім знову, всім, посполитим, міщанам, козакам, гайдамакам, дякам, Чого нам боятися і що нам втрачати? Знайте, що ніхто не прийшли ні звідкіль допомоги, тільки два шляхи засталися нам. Або терпляче ждати, поки ляхи здеруть з нас останню шкуру, або спробувати щастя, або запанувати в своїй хаті, або загинути, а якщо загинути – то перед смертю помститися, як слід ляхам. «Слушно! Так, батьку, правда!» – побадерішали селяни. «На Бога, пане полковнику, схаменися!» – схвильовано промовив отець Хома. «Подумай, на що ти намовляєш людей? На братовбивчу жахливу війну? Правда, ляхи тяжко кривдять нас, але нехай Господь судить їх за їхні діла. Згадай слово Господа, спаса нашого, хто підніме меч, від меча й загине». Нехай і загинемо, палко заперечив Залізняк. Та поки живі, ми захищатимемо наші святині, нашу віру і нашу землю. Свою кривду я ще можу простити, але дивитися, склавши руки, як ріжуть брата мого, як блюзнірствують над храмом Господнім. О, ні. Я терпіти не буду, кістьми ляжу за них, і хіба що через труп мій підступить до них ворог? Ну, а тоді що ж? «Мертві сорому не відають!» У натовпі пробіг свальний шепіт. «Але Господові мщення! Він воздасть!» Знову заговорив тихим лагідним голосом батюшка. «А нам лише без нарікань скорятися Його святій волі! Що нам це земне життя? Одна мить!» А потім він показав на синю глибину неба осяйну місяцем. «Там чекає нас життя! Йому ж не буде кінця!» Там готує милосердне блаженство для принижених і зневажених тут, на землі. Тим паче, любий пан Отче, збуджено говорив далі Залізняк, нема чого й жалкувати за таким життям, віддамо його на захист святого благочестя і наших братів.